В розпачі від того, що він вичитав у листі, Бальтазар кинувся в ліс, у саму гущавину, і почав голосно нарікати. Хіба можна жити, казав він, хіба можна жити, коли всяка надія пропала? Коли всі зорі зайшли, і мене бідолашного огортає темна темнісінька ніч? Нещаслива моя доля, Мене перемагає темна сила, що згубно вдерлась у моє життя. Чи не дурний я був, шукаючи рятунку, в Проспера Альпануса? Того Проспера Альпануса, який мене самого звабив пекельними штуками і прогнав з керепеса. Бо про цю ханку, якої я дав дзеркальному відбиткові, він спрямував на спину живого цинобера. «Ох, Кандідо, коли б я міг забути тебе, Ангеле? Та ба, ще могутніше, ще дужче, ніж будь-коли. Горить в мені вогонь кохання. Всюди вважається мені чарівна постать коханої, що з солодким усміхом тужно простягає до мене руки. Я ж бо знаю, ти кохаєш мене, мила Люба Кандідо». І через те я й повний такої безнадійної, смертельної туги, що не можу тебе врятувати від жахливих чарів, в які тебе спіймано. Зрадливий проспере, чи я перед тобою завинив, що ти так жорстоко мене підманув? Уже зовсім смеркло, всі лісові барви зблякли в сірій імлі, аж раптом щось дивно блиснуло. Не би серед дерев та кущів зійшла вечірня зоря, і тисячі комашок, зазищавши й зашелестівши, знялись у гору на своїх крильцях. Світляні золоті жуки шугали туди й сюди, а між ними пурхали різнобарвні метелики, розсіваючи навколо пахучий квітковий пилок. Шелести гудіння переходили в ніжну солодку музику, що втіхою лягала на Бальтазарову роз'ятрену душу. Над ним усе ясніше жевріло променисте світло. Він здивовано глянув угору і побачив Проспера Альпануса, що летів до нього на якійсь чудній комасі, трохи схожий на польового коника, розмальованого в найяскравіші барви. Проспер Альпанус спустився до юнака, і сів біля нього. Тим часом коник полетів у кущі і приєднався до співу, що бренів по всьому лісі. Доктор торкнувся до юнакового чола чудовою блискучою квіткою, яку держав у руці, і тієї ж миті серце Бальтазарове загорілося новою бадьорістю.